pejo dufo segitez indikatuko bakidea daukagu, keixo ba, egunon bai egunon aurreko hastean hitzein genuen hain eh, zuzen ere baitare trenbidetako langileak eh, greba mukagoean sartzen zinetela lenik eta behin zer nauko egite dute orain arte egindako bueno, greba eta greba egunei dagokionez ba greba egunako uzkarak dira eh ikusten da hemen du ni bat eh, ibiltzen dela bakarrik eh egunean zer Naiz eta enpresak esan ehunetik hamak inguru bakarrik greban direra trenmitedeetako langileak, e, bo, ikusten dugu mugimendua nahiko azkargagoa dela. eta, eta onan azkartzen ariderra ga duri Iuli du, zenta goizeko lauetan hasigira hau enpresaren sartzean egoen eta Sua pisteen pixkat berotzeko eta giroa ere berotzeko eta mugimenduan zinez e, segituela da e, Bayonan behintzen ni bayonan behintzen e, oso langile guti eta gehenak zuzendariak ziren lanean Ordoan, e, orga, mugimendua azkar bat Dio asteko azteko ez da fitxikaldatu Bixindikatuek utzi dute mugimendua, baina mugimendua ez da apaldu Ordoan, e, jaren nuke bideonean garela, zinez ez dugu gaur Doniban elloitzuneko trengeldoki honen barruan hor batzarra egin du zuela jende asko eh, bildu egin da aldi oso pixka bataldu zer den gaur eh, egin du zuena hemen Doniban eloitzen. Helburua ba, da ba, mugitzea batzutanen daian batzutan baionan, eta hor Doniban elloitzunen Eibidean eh, baita ere bien artean, eta helburua da erakustea geltokietan osgarera. Hor, ja, uh, langilean gana joiteko lan egiten badute Baina hemen zuzendari uh, bat aparte niorkez du lanik egiten Eta, eta erakustea, ere, dien, dien darteari mobilizatua garela askar Eta eta bideetan aipatzen da gutxi garela hmm. Hemen egunta, hogei piko gira bedaren Hor da, uh, eta mobilizazioak mantentzen ditugu, Hemen manifestatik bat egin dugu Doni Bane eloitzune eta geloelgarrekin bazkalduko Donibaneko Baneko plazan. Or, biskaterak usteko tokia hartzen dugula. Nola ikusten dituzo animoz langileak? Bai, motibatuak argitak argbi, senditzen da. Or, ez dute hitzik hartu uh, biltzak nagusian, baina uh, senditzen da hitz eginta haiekin uh, indakar dagoela, azkara garela eta motibatuak dira. Saatura giro hori mantentzea eta nahiko azkargirara ba, uste dut. Hor ez gain, ebaigo Euroo txapelketa badera Frantzianeta eta hori guralde alde jotzen duela, zenta gobernuak ezin du segituolako greba batekin eta negoziatu behar duela agi da. saiiaatu ziren bi beste bisinikatuekin negoziatzean ZJT eta Zudrai uh, aparte utziz, ba, ez utelortu, mugimendua beti planta handa eta azkar. Hor duan orra, hau hai saiatuko dila berriz gaur negoziaketetan enpresaren barnean baita ere uh, uh, trenbidietako langile guzien nagusiekin aste askenean eta ikusiko ortik zerraterako den baina orra, presgila borokatzeko eta azkar. Osongi, guzti horrekin galditzen gara pelle, Oskar Bai, zuri.